Але мене почав переслідувати образ Оленки. І одного разу я уявив себе на місці цієї дитини. Їй дали надію на те, що вона комусь потрібна, що її можна любити. Швидше за все, на зустрічах з нею Віталіна обіцяла забрати її до нас додому. І раптом ми зникли. Просто не з'явилися більше, і все. Я уявив, що коїлося в душі дівчинки. Хто знає, скільки днів вона нас виглядала, скільки плакала ночами, втративши всяку надію. І тоді я зрозумів, що мені хотіла сказати Віталіна. Вона хотіла, щоб я поїхав до Оленки, все пояснив їй, і заспокоїв. Адже не обов'язково забирати дівчинку додому назавжди. Можна просто навідатися, відвести подарунок, узяти до себе на вихідний, приділити врешті-решт хоч найменшу увагу. Дарина, і ти поїхав до Оленки? Сергій, так. Я вчора був у дівчинки. «Дарина, як вона зустріла тебе? Ображено?» «Сергій, вона дуже переживала і чекала до цього часу Віталіну». Оленка розповіла, що їй вихователька сказала, щоб нас уже не чекала, що її передумали удочеряти. Але вона плакала, не вірила їй і сподівалася. «Уявляєш, «Як вона мені зраділа?» «Вона обхопила мене своїми рученятами, а сама очима шукає Віталіну». «Дарина, ти сказав їй правду?» «Сергій, так». Я пояснив, що Віталіна загинула, і мені потрібен був час, щоб її оплакати. Дівчинка теж плакала, і весь час повторювала, що вона знала, що Віталіна не передумає її забирати, що вона була найкращою. Мені довелося пояснити, що я живу сам один, майже не буваю вдома, їй буде одній у мене погано. Дарина, як вона на це відреагувала? Сергій, вона доросла не по роках, Усе зрозуміла і попросила хоч іноді до неї приїжджати. Я пообіцяв її відвідувати і, як тільки випаде вільний час, узяти на вихідні до себе додому. «Дарина, ти так і вчиниш?» «Сергій, звичайно». «Можеш собі уявити, Дарино, я першу ніч у будинку спав спокійно». Вранці у ванні вже не було запаху шампуню Віталіни, я не відчував по будинку аромату її парфумів. Я зрозумів, що зробив те, що вона хотіла. Дарина, я рада, що тепер тобі буде легше. Сергій, а ще я зрозумів, як мені не вистачало спілкування з тобою, Дашо. Мені здається, що я тебе знаю вже багато років. Дарина. Боюся стати схожою на папугу, але повторюся. Мені теж. Сергій. Мені також здається, що я зустрічався десь із тобою поглядом. Я пам'ятаю твої очі. Дарина. Іноді мені теж так здається. Сергій. Ти можеш зізнатися, в якому місті ти живеш? Дарина. А можна зустрічне запитання? А ти де? Сергій. Я живу в Дніпропетровську. Дарина. Смішно, але я теж. Сергій. У мене дуже хороша пам'ять на людей. Готовий заприсягтися, що ми десь зустрічалися. Дарина, цілком можливо. Сергій, з тобою можна буде поговорити завтра? Дарина, звичайно. Сергій, дякую тобі. Твої листи стали частиною мого життя, кращою його частиною. Скажу «до завтра» боючись навіть вимовити звичне «бувай». Дарина, до побачення, буду чекати. Даша закрила ноутбук і посміхнулася, подумавши про те, що листування Сергієм вносить у її життя нові, незвичайно яскраві фарби, як свіжість весняного вітру, думала вона Спокійно засинаючи. Розділ 43, як і передбачав Андрій, весна цього року була рання. В останні дні березня вже щосили яскраво зеленіла газонна трава, вдень припікало сліпуче сонце. Вигнавши на вулицю з будинків навіть найледачіших, Даша відчувала, що її життєві сили вичерпуються дуже швидко, зникають, як маленька калюшка води на розпеченому асфальті під палючим сонцем. Усвідомлюючи своє безпорадне становище, Дівчина не хотіла так просто здаватися. У її житті був Сергій, зовсім незнайомий, але вже такий близький. Їхнє листування давало їй нову силу, наповнюючи душу жадобою життя. І було рятівним ковтком живої води самотнього подорожнього в пустелі. У листах з'являлося все більше зворушливої ніжності. Від них линуло чисте і ясне світло. І Даша напувалася цим, як крихкий пагін чистою дощовою водою. Вона втрачала вагу, температурила, страждала від страшних нападів головного болю, блювота доводила її до виснаження але ніщо в житті не могло перешкодити їй дивитися на навколишній світ очима щасливої жінки. Даренка йшла на роботу, заледве тягнучи ноги та обливаючись потом від слабкості. Цього дня вона, як ніколи, відчула, наскільки мало у неї сил залишилося в резерві. Її лікарка наполягала на госпіталізації, але Даринка вперто відмовлялася. У неї була улюблена робота, де вона відчувала свою необхідність. Робота, яка стала її другою сім'єю. А ще в неї був Сергій. Згадавши про нього, Даша мимоволі посміхнулася. Моя знайоме і незнайоме сонечко. Мій життєвий яскравий промінчик. Моя фея-рятівниця. Так ласкаво називав Сергій у своїх листах Даринку. І нехай вона ніколи не зустрічалася з Сергієм віч-навіч, але для неї він існував. Був дуже реальною, навіть Близькою людиною, Чимось світлим і яскравим. Відчувши, що ноги зовсім відмовляються її слухатися, Даша зійшла з тротуару І сперлася рукою на товстий стовбур дерева, Щоб трошки перепочити. Її увагу привернула метушня шпаків Угорі, на дереві. Даша підняла голову і побачила спочатку над собою бездонну синю прірву неба, потім перевела погляд на широкі розлоги гілки дерева, серед яких були помітні дві шпаківні, і зграє чорних шпаків, що влаштували біля них свої пташині розборки.